رحمان الرحیم <سلام> او قال دا او بهم طریقه ذکر کوي کله دا عبارت د ماتن دال په نفي د اشتراک او په نفي د ترادف دواړو باندې ته چې وکړه نو یو طریقه ذکر دغه اغه صورت کې دابی په چا داخله شوی وا په مختص باندې چې باندې هغه شوی اوز د چدن دابی په چا داخلی په مختص به او قاعده او قانونوم چې دنغه په با کې د اصل په با کې داله په چا داخليږي متسبه والی چې نو مخ کی ګورا او یختص دا سیغه مختصوه او غ مراد وجوب مختص به یو اس چدا بیپ مختص بی داخره مراد به مختص او دا بی دا سیغه بسئی مختص به وی نو لازمہن کی, با دو با کی, با کی؟ و دو توجیهات دے کئ سو او یو قالو کتا یا دا وی لکی چی ان البا دا بی چر المختص به دا داخله د بچا بانی هو اصلها لک سنگ چ دا اصل لچا دی دا داخلي د لفظ مختصبي به اصل د چا دې د با دي اصل چا دي سم مطلب ا لا يفهم هذا المراد نفهم کی دا غم مراد کوم مراد حجوب شابهن ماده کوي بغیر سیغه بغیر د سنه ا غیر د سیری و صحیح سی؟ شابهن و فعل انه فيكون هو نفل للترادف دلک دي چا شو او ستانا تاسو کوم چې د ارست لازمتين کی تاسو مطلب وایي اوپر وګورو لازم دو قسمه دي یو لازمي عمد باللازمي اخر قاعده دا, دا چې ملزوم وینو لازم وی خدا اعلی چې ملزوم نه ملزوم ملزم نه لازم مساوي وایي که مساوي سره لازم وایي ځنی لازمی چې هغه لازم مساوي وي او ځنی لازمی چې هغه لازم, لازم عامي دی پېږې کنه پېږې حرارت دا د اور سره لازم دی او اور ملزوم دی او حرارت سر سره لازم دی خدا لازم ګوري لازم مساوي نه دی لازم مساوي دا لازمي عام دي دا حرارت لکه څنګه چې اور کې راځي د اور نه علاوه تاسو ګورئ دا لازم دي چې ته خزاوا خزاوا خزاوا دا چې دا ګوت په دې تیلي باندې واه او ډوره ګرم شي سوایمه دا لازم دي ها وای تاسو ګرم شو تاسو دا شوږئ پته ورته وګورئ نو دا حرارت چې کم دي که نه دا د اور سره لازم دي حکم لازم دي لازمي عام دي لازم مساوي نه دي او یو لازم أغل آدمی چې کوم لازمي شي چې مرزوم وی ولازم وسره چې دی لکه مثال په تور باندې لکه مثال په تربه باندې د اور سره چې د اغه داسو طریقېږي د دا اور سره لږې یا د سې کله کده انسان سره چې د کتابت او د ارنګ چې سن سن عبد علم سن دا سن عبد چا د علم قابل د کتابت او قابل د علم اوس دی وې چې دوستا ته دا خو نه پر ترادف خوش وله ثم قولو لازمه کته بار ته ګوره دا لازمتون تن چې د ان حمل على اللازم الاعم کدا په چا باندې حمل شي لازمي عام نه پيکونو هو اېذ النفي للترادف دا بنفي چا شي ترادف شي دا چا شي ولی زکه قاعده دادہ زکه قاعده دادہ چيلي ان الملزومه ملزوم چدي چې هغه وجوب دي منه ولې لاندې وجود تکې وریکا د ملزوم ترانس کټې وریکا لې ان الملزوم ملزوم, ملزوم, الملزوم ملزوم لا يوجد بدون اللازم لا يوجد بدون کې بغیر د لازم د صيغه د امر نه معنا پیدائش معنا پیدائش چې د وجوب بغیر د صيغه د امر نه نہ معلومی د دماغ کې هم داو چې د دا وجوب د امر نه معلومیږي د پیل نه او د دې مطلب هم دا شو چې د وجوب د امر نه او د پیل نه معلومیږي نو په لایو په مونږ په لشترا کې قطو مطلب دا چې د بیا نه پیړه ترادوش نه پیړه اشترا خورانه ای بارټ پيش جو ټکو ما ټکسر د ما کاغله ته چې د لازمت نکم لازم والی لازم عام والی نو مطلب دا دی ال تطت او دا, دا چې ملزوم بغیر لازم نه نهي ملزوم سر څو کې لازم ای دا قاعده ده کان نو چې قاعده ده مقصد به چې دا اوجوب به بغیر د چانه د سیغې نه ني بغیر د سیغې نه پیل دا دا با ني بغير د سیغې نه څه په لګا دا خبره مخ کې رسولا دا خبره دلته رسولا دا خو نه لري ترادف رااله اې کوڅ نه یو فائدہ راندله ده فائدہ راندله او قاعده دا, دا. قاعده ده چې تاسیس اولي د چانه د تاکید نه که چې دا غ معناو کې لازمي عام واخلي دا تاکید ګرځي د ما کې د پاره په ګړنه کې ترادف ولا ما کې ټکی نوم دي ټکی نوم او چې تد لازم نه مراد لازم مساوی و دي اوس به دا فائدہ جدید دی سمې وله کا فائدہ جدیده تاسیس بشي څه و شي تاسیس څنګه دی وې پيمبري ايو حمل ايو حمل لازم په کار کې حمل لري لازم په لازمی مطلب بشي اي لا يو ذل بدون صيغه دا نه فريچاش ولا ترادف چې نه موجوده کومه برابر اوګوري kana نموجودي کی مراد بغیر دو اوله اس ولا صيغه بدون او دا صيغه نه دا دا د امر دام بغیر د دې مراد نه برسد پاره نه راضي چاغه اباحت بغیر دي نو فقط په همه حين اذن في الترادف والاشتراك جميعا نفذ ترادف او اشتراک دواړو را نف د ترادف د اشترا کو تاسوورې هغه مخک کې چېدهېدي ختصو مراو بي سیغتن سره به نف د تراادف شي او لاظمت کې تا لاظیم مسی ن ک اشتراک به شي نف د اشتراک او ترادف دواړو باه شي نف د اشتراک او نو نوفاده جدید شي او قته لازم لاظم نه راظم عام واخلي نفاده جديد دا او قاعدده داره چې تسییس او رای د چانا تاکید دا ق تهله دا زه کوم دا ما تهوره. اللم اور سوا انشاء الله تعالی مستم شریف کی بتا استراشی مستم شریف کی نبی رسالت والسلام صحابوت مالی اراقم رافی ایدی کوم که اذناب خیر شمس اسکنو فی الصلا س چلے تا س دین بچ تا صلا سن پور لکه کوئی مشکل کدو آغا اس پشان باندې چغنور تولاڑی نورته چا شولاڑی دیل کای وای کلاس مکانیک انا ਛڑی را ਛڑی لب اسکنو دلا خبره ده احناب یو مستدل قوی است لال یا قوینه دی او بیان لغوری لک یو مستدل ده سبانه پا نسخ در رفول ادینو بانی نسخ در رفول ادینو بانی نسخ در رفول ادینو بانی چه دا رفول ادینو بانی احنا فکی دا قولش را چه دا منسوخ دا سبتا بیرس جنو کی مانی کتا دی که نسخ نمانی نزدن داتا پوسکم چه ما مستت او ربانی او دشتیو کنشتی چاسوړ یو خري لگا نظر نه روایت کو دا چې او دس نبی اسلام کړ دې او استادونو کې دا چې نه کړ دې لکه احنا په ټول محدثین دا وي دیم دا وي چې دا کم احاديث د او دس راځي دا مرسوخ دي او دا احاديث دې راځي چې را په دې او دس نشته دا ولا ناسخت ناس وختوم احنا باندې کې دا نص خامنه په تینه ماني یو موضوع مضمون دی هغه نه چرډم خپله دا خبره ده چې دا حدیثونه په بوخاري مسلم شریف کې دوه قسمه دې وې د صلیفیان دوه روایت راځي نو دې وې وېدا په سلام په وخت کې به چې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله نو نبی رسول الله می دغ لاسمه پورته کوي دغ لاسو په پورته کوي مونږو دکې د پاروم دي هوتداري واقعات ځان دا لګوورا دا قاعده وورا او دا حدیثونه وورا یو کې راځي چې نبی رسول الله صلی الله علیه رسول الله مونږ نبی اسلام مسکاو مونږ ته نبی اسلام نمو سرمس کی شریکو نمو لاسونا پورتاکول نو اغه نه دغه مرادی او یودي دخل علينا رسول الله منب النبي اسلام داخل شم نمو سرمس کې نو همو لاسونا پورتاکول وداو لاسونا پورتاکوي دم دات ریوايت دوه قسم الفاظ دي یودي اسکنو او یودي اسکنو پس صلا نو اسکنو پس صلا په د ژرپیت د پروین په مسک دنه اغه چی دا کم دروکو دغه وحک دي اغه اغه پس صلات دي سره د مز نو تل لګه السلام عليكم ورحمۃ اللہ موضوعہ ہوا تو درما دا چت دا دوڑ حدیثن حمل کے پ اغه رفع بانی شکم دا سلام پخ گدی دا هر یو حدیث دبل د پاره تایید ګرځئ او قاعده دار چې تاسیس اولوی د چانه د تاکید دا یو پزان لفاعی د حمل کا دبل پزان لفاعی باندې چر حمل کا تاسیس اولوی د چانه تاکید نه دلته چت دا لازمۃ دلته ساش ګر دا دلته لغم عام سراخ ل نو دا تاکید د مخکینه توجیه مخکینه فیر ترادف او استنفیر ترادف او چي لازم لازم مساوی سره والی نو مخکینه بدنه فیر ترادف او استنفیر دغه خبري په وراشي او تاسيس اولاي دي ټاکیدنا په انشتيخه خبره واره اخر او داوان الحمد <تصفح>